Все. Рішення ухвалено, і оскарженню воно не підлягає. І тому з інформаційних сайтів я переходжу на туристичні. Шукаю тиху гавань з усіма зручностями. От, наприклад, Мальдівські острови знаходяться біля екватора, маленькі коралові прищики на здоровому тілі Індійського океану. Пісок, рибки, птахи та раки-відлюдники. Так пишуть у рекламі. Що ж, непогано. Я і сам такий собі «рак-відлюдник». Я заморився від людей і хочу на Мальдіви, а тому не шкодую часу на візит до турфірми. Двоє однакових дівчат-турагенток завзято розповідають мені про принади тамтешнього сервісу, про те, чому п'яницям-росіянам не продають тури all-inclusive, у той час як українцям навпаки продають. Вони нахиляються над каталогами, і я слухняно зазираю їм за викоти, де випинаються цілком гарні пагорби. Але слухаю у піввуха. Певно, дівчата гадатимуть, що своїм красномовством та приязністю переконали мене. Мабуть, так воно і є. І певно, в інший час я би запросив котрусь з них, чи то навіть одразу обох, на чарку кави. Проте не зараз. Зараз я ненавиджу людей як біологічний вид, бо й сам є людиною. Якщо нас створив за своїм зразком Господь, то яким насправді є Він сам? Може краще б обрав якийсь інший оригінал для клонування. Далеко до Мальдівів. Три тисячі кілометрів. Годиться. На кожному острові окремий готель. Годиться. Усе зроблено для усамітнення туристів. Годиться. Немає співвітчизників. Годиться. Мені потрібен номер на двох, але так, щоб летіти різними літаками. Вони до сміху однаково кивають. Вони все розуміють. Ще б пак. Конспірація входить у вартість послуг. Турбюро не афішує своїх клієнтів і гарантує конфіденційність відпочинку. Це їхній хліб. спеціаліте де ля масон. Жаль, що я зараз ненавиджу людей. Дівчата симпатичні. І потім близнючок у мене ще не було. Я полечу на два дні раніше за свою супутницю. Але за номер все одно доведеться заплатити повну ціну. Звісно. Назад можна в один день, але щоб до Києва прилетіти одночасно. Вони знову кивають і заповнюють папірці. Єрка буде скандалити, що знову їду без неї, але я попрошу її провести себе до літака, щоб переконалася. Лечу сам, тому що хочу відпочити від людей. І справді, два дні я відпочиватиму від людей, аж поки до мене приєднається Сапула. «Ви пірнеєте з аквалангом?» «Свят-свят!» «Мальдіва – рай для аквалангістів!» «Чудово!» «Значить, усі аквалангісти будуть під водою і не приставатимуть до порядних людей!» «От якби там іще телефон не працював, але, боюся, це зараз неможливо!» Телефон, телевізор, інтернет – прокляття нашого часу. А може це навмисне? Може Господь спеціально занурює нас у море інформації, щоб ми нарешті зрозуміли, як нелегко йому доводиться, щоб залишили старого у спокої і навчилися самі собі давати раду. Я заморився від газет, журналів та радіостанцій, від прогнозів та висновків. Наче рак від людник хочу натягнути по самі вуха свій дім із мушлі та чкурнути до океану. От тільки б не виявилося, що до переламутрових стін вже прикручено супутникову антену. У Мальдивів є ще одна перевага – нам не потрібен час для оформлення віз. Тому вже за тиждень я цілую Ірку біля Бориспільської митниці та махаю їй рукою вже з бар'єрів. На зло осінньому Києву голову мою прикрашає легковажна Панама, а на шиї мотиляється мотузка з темними окулярами на ній. «Черга до прикордонників, 100 грамів у барі, і я вже у літаку. Життя триває, все буде добре, а хіба є варіанти, ми просто приречені на щастя». «У літаку, який везе мене на Дубаї, повно галасливих бидлуватих співвітчизників. Хоча, можливо, я помиляюся, вони зовсім не бидлуваті, а естетично обдаровані та високоінтелектуальні, просто ретельно приховують це». Ну, нічого після пересадки полегшає. Гадаю, небагато з них полетять до Мальдівів. Інакше після повернення до Києва доведеться відшмандрикосити близнючок з турбюро за недобросовісну рекламу. Разом або по черзі. Господи, чому все так складно? Чому чоловік не може жити вільно? Он, як наші пращури, кожен мав стільки дружин, скільки міг прогодувати. І ніхто не влаштовував сцен. Князь Володимир тримав цілий гарем, однак це не завадило йому стати святим. А спробував би він зараз пробитися, хоч би у митрополити. Микола Іллєнко, мій знайомець часів бурхливої молодості, як і всі чоловіки, мав двох жінок – одну офіційну, другу для душі. Звісно, перша не знала про існування другої, а коли добрі люди відкрили їй очі, вирішила з'ясувати з чоловіком стосунки. Усі жінки люблять з'ясовувати стосунки та ставити питання руба – От і вона туди ж. Весь вечір ходить по квартирі люта, розповідав Микола. Кидається усім, що під руку втрапить. Ну, думаю, хтось настукав. Сиджу, чекаю, що буде. Нарешті прийшла до вітальні. З очей іскри, груди здимаються. Коротше, повна бойова готовність. Я хочу з тобою поговорити. Мовчу, дивлюся на неї. Я хочу задати тобі одне запитання. Піднімаю очі і уточнюю. Зачекай, а ти певна, що отримаєш ту відповідь, на яку розраховуєш? Що? Не розуміє вона. Ти хочеш поставити питання Руба, так? А значить, розраховуєш, що я якось відповім. Мовчить, розгублено кліпає очима. Отож. А ти подумала, що відповідь може бути зовсім іншою? І що тоді? Не зрозуміла, каже вона. Ну що буде, якщо я відповім не так? Що будемо робити? Дивлюся, очі забігали, щось почала собі маракувати, потім засупіла, мовчки пішла до кухні, довго гриміла посудом, повернулася та й каже, «Нема у мене до тебе запитань, іди під три чорти!» Так вони і залишилися жити разом, у повному щасті, бо стосунки річ складна, тим більше між чоловіком і жінкою. Може, вони й тримаються, поки не з'ясовані?» Подружжя живе разом багато років, щодня прокидається, свариться, лягає спати, і це, власне, і стає життям. А тільки-но хтось поставить питання «Навіщо?», безглуздя стає очевидним. Отак і тримаємося до першого запитання. Микола, як людина мудра, зумів це упередити. Сапулин прадід вікував зі своєю бабою і 20 років скакав у гречку з її рідною сестрою. А коли баба щинила скандал, перебрався до сестри і тоді вже почав бігати від неї назад до баби. На старості обидві доглядали старого, хазяйнуючи фактично втрьох на дві хати. І всі були задоволені. Господи, ну чому ти примушуєш нас робити вибір тоді, коли ми найменше до нього готові? Що ми знаємо про сімейні стосунки, коли йдемо під вінець? І в горі, і в радості. Що в двадцять років ми знаємо про гори? Та й про радість за винятком простих тілесних задоволень та жаги до життя, яка бризкає з тебе на всі боки. І у такому напівпритомному стані, коли половини світу не бачиш, а другу половину не усвідомлюєш, ти повинен обрати все – професію, долю і людину, поруч з якою будеш прокидатися щодня протягом багатьох років. Що ж тут дивуватися, коли сто зі ста претендентів помиляються і витягують квиток з чужою долею? І кому дякувати за це, що потім всі сили витрачаєш на те, щоб зрозуміти це і здолати наслідки неправильного вибору? От у старі часи наречено обирали батьки. Люди, які знають, що до чого. А мою бабусю видав заміж товариш Сталін. І жили вони з дідом щасливо, аж поки Сталін же їх не розлучив. Потім знову зійшлися, коли нарешті Сталін помер.